gets do it right. gets do gets do don't right. stop gets do it right. gets do gets do don't stop gets do it gets do gets do don't stop gets do it gets do gets do don't stop gets do it to the right i Murrizi. Në moment ku po të rekomandoj çka për faqun. Gjithmonë nesër. Të nderuar koleg. Po ju që kur ihomi non nuk e dim. Si se di kemi ne? Ai di ti. Ne di ti, ç'u bëhet shumë. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Dëm çka WhatsAppi i kanë uniformi mesazh. Ah, faleminderit. Po të isha robim. Huti, rëshmetë. Huti, do t'i marrja mikrofonat Tinës dhe Albanit dhe do t'ia ja japja Labit se gjynah. Oh, ha! Oh, Tashëu Labo, e dëgjove? <laughs> Labi! <laughs> Dashite se kuptovan këto, domthonë, do të na fuste më shumë labin në mikrofon. Këshike ke para s'është labo. Se buni pes pasaj. Po zoti vezëlla. Orgami, ç'a ç'është fileto sula? Fileto sula, shumë e ëmbël. Fileto sula. Po mohuri filet. Arria me pa shikimin e pulës që mbanën shumë. E i mëshajë ç'poha, po në sa çeve kam të pjesën tani. Ashtë pjesë a përshëndecë Ashtë pjesë a përshëndecë Do të përshëndecë me një këng mm. E cila është e, Ekzekutuar live Kits, ku? Në MTV Music Awards Kits, Një mi E nëmëtë qëndë e nëmëtë djetë E katër 32 vite uh, për para Dhe kënga quët Fu Gji La Fu Gji La Dhe pak dhe sakt janë Fu Gji La this ah fugee ju faleminderit shumë yo sound it never stop the whole refugee cap yo front soon yo We used to be number ten, now uh, we permanent one, and the battle lost my finger. Mike became my arm, listen, I'll hit your hazel. Blood becomes a warm, tell them, who my knees, you know, squeeze to your mind. That's why I clap, see that flesh get scorned. Be so bad, make you feel like you ain't wanna be born. Uh, alive, and tell your friends, stay the hell out of my lawn. Jeez. Chicken George became their George, still the a chicken from my farm. Damn, damn, yeah. another death creature. Yeah. If, If you're a mafiosis, then I'm bringing on, hey, Jesus, all right, son, nobody's. My body's made a hunger. You're about to jump up I see it sinking generator. That sound sick maybe one day I ride the horror. Blackin' like comes together with me. Got it accurate. See me on one to see's cracked babies becoming in the knees of they old grandma's. Aha. I'm gonna get 'em come you know what we so done. Come by my side just see that I, I got, got the round. Oh boy you on the side of Babylon trying to run like I was born all yeah. Yeah. Uh la, la. Gucci's for Gucci's And Gucci want me to love it To me she eat it So she want me to do Hey, hey, hey Try to take the food And we don't play play Say, say, say, say, say. Like Juan McCartney Not hard Be uh. on Look it up I can see right through your mouth Jogas huffing They huff when they can't Handle us We bust Cause we fortified I could never hide Singly hot Cry when Coachie's died I'm twisted Blacklisted by some other Negro Don't remove my polos For oh, the first episode Busted Ha, uh, ha, uh, ha, uh, ha uh, You know she ain't just refugee Yeah Ha, ha, ha, ha The host TV, cause I'm super fly, when yeah, I'm super high, on the food, she like, ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing, ooh la la la, it's the natural, the only food is the bread, ooh la la la la la la, so we eat it, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I said 90 degrees. God damn the party smoking be these as I burn my calories what protein rocks from Brooklyn to deep who oh, that me? be anyway wanna see the devil from Hawaii to Hong Kong I run marathons life boujou passa na mo chu champion life fair and all which is deadly go run it up for my god liberty life what's going on, on? i'mma get it come you know what we so done gone by my side just I got to run, run. Uh, uh, Boy, you on the side of Babylon Trying to run Like you're down with moons I am What's going on? I'ma get me club You know what You're shooting Like by all my stars You see things I got to run Boy, you on the side of Babylon Trying yeah. to run Like you're yeah. down with moons I am Yeah, yeah uh, uh. Oh la la la uh. Uh. It's the way that we rock When we're doing okay. our thing hey. Oh la la la yeah. yeah. Lory Kodra huh? Lory Kodra's go Lory Kodra's go Lory Kodra's go Në ato vit ka marr plot 7 gramin. Shkoj të mirë me Lalën. Ja, Dojte para 4 ditësh, a? Pra në ndarjen e shpinëgrimit. Nuk funxionon shumë atë momentin kur tyet uh, gruaja. A laves spinacin? U la la <laughs> ula, ula, la, u <laughs> la la, u la u la. Botuni u la, u la la la. Kishte nxirë një miku joni përbashkët që kemi pasën emision në uh -huh. status, Viki. Vikraja. Po. Oh. Nuk ka rëndësi çka grupi gjaku je. Gruaja e pinë të gjithën. Oh. <laughs> do vi dhe presidenti fikon. <laughs> do vi dhe ujin e lanës do e jep ai albanës sot Flori nga Tirana. Bravo. Ai theftja Kosovë. Mirë, atë mesazh. Po kjo nëse kishte një xhefshi apo dashje me këtë. Lakuricën natës që e, <laughs> e buj patës. <laughs> do ja vi dhe lakuricën natës, që t'i jap ujë patës. Patës. Edhe kjo shkon. Jo, ajo, ti ku, ajo, si ka qenë? Okej, okay. eh, si si mbillet? Si ndillet pata? Si ndillet pata Floro? O Floro? Jini këtu oh! ju, se jeni or ortinorolog. -or -or -or <gibit> Nuk e din si ndillet pata, por çiftëzimi i Kredlarakut që mund ta shohim nën dhe këliçën e Tiranasë. Është një ngarkësim më e bukur që mund të shikoni, është palas. Ngarkësim seksualis. Është kërcim seksual, se si ai fillon të kërcen për të ushqer femrën, dhe më pas femra nëse pranojnë fillojnë të kërcenin të dy bashk, të njëjtën valle, në në në sinkron të jashtëzakonshëm. Dere sa pasaj gëlldupë zhytën brënda në ujë Dhe aty nuk dimë se qëndodhë Dhe këshu për e dharaku okay, Për e dharaku O oh. vaj, oh. oh, troj Kavasaki, shtroj O oh. Ndej zi përbindë shina ujo Je pjene gazi oh, Jemi live, do dhe me quna O oh. vim oh. oh, nga la fraka Me Kavasaka Je oh. oh. yeah. he Ajte, bita ajte Alo përshëndetje Baa Alo Ku jenë përmi shtretë? Njëmë të në medrese Po i që atë goklën e përse në haqmejnë Me Tatjano, me Tatjano një atë të që Njëmë medrese Njëmë medrese Që e të botinu? Në ka këpot drita Po se ke shkoon shkolf pe po dritat e kemi jan dupi o o o shë o shë ja o shë ja o shë ja ja kemi jan nën pudrìnë ndonjë pse ai ke pa kulë këndaj e e pse ti pa guimne ah unë jo po po një ovla se o o unë do të më planu cambu show e lik mlum O no. resumo liga, mm, për... liga, prodhon energi elektrike. Ja, en este de yo, jo, ui spronishtin ditot. Si, si, si. Ti dike pronishtin? Me thellosh. Ti dike pronishtin për listë të paguë gjë. Ja, ti kesh këo arktari. Arktari, ah. Arktari. Po kini çka arktari nuk dal rroka? Arktari të dal rroka. Ti pas ka dal ça? Aha. Me sa vot punoni ju? 9, po, as as, as një kërthiz, <laughs> as as nuk gretat me nënë mëjët Nënë nëtë vatë, ha? Nënë nëtë vatë, po Se t'i e ekspert, që ngrej me nëmëtë vatë? Asë i gjohë më që ngrej? Asë leshë në kërtizës Nësë dojë këngrej me nëmëtë vatë Kompeti 4 mila vatë O nga bëqit O nga bëqit Edhe, është më zirë plakuj Një ka rëpë tensionin Në mëhën Një shbo dë damaris Një shbo dë damaris 6 vjen e, e shtomëjuni Qemalli. DJ, çiko me këtë reformën territoriale, më duket se babrru ndo ta kapi kush? Rruja. Sa e saltiku. Po, oseli. Leja. Që jam, më mirë, më mirë bëreve. Po, kemi. Po, e drejtë. Po, un bele loilo. Okej. Gjohtekniku. Ça bota kemë dresën e bardhë, po. Inxhinieri. Ato punisin. Inxhinieri që dallon shkimin e ligjit. A do të shikteni përgjigjja sa që pediatri? Ha një herë. Mi shumun tinë ka prunja. Prunja, po. Tëri dein mëjt malet. Po e lart? Po nuk do themi më pas ne jam bbraisin bbraisin. Mjetë, mjetë dhe famë ndonjëherë. Jam kroton krotoni mjetë. Sa ke botë, majë. Krujse? Po, kruj kruj. Tashti, i dashur DJ Popru. Ça keni kështu? Ça keni? Me kë jetës, nuk duket se ç'i kemi na një gjë si kjo. Pas emocion, pas emocion. Jo më mba me para, me kong. E O babi të bo Babi Nja të knu Aha Të një një Opa Opa O baji martum. Kam vestimo ajn kalabos. O baji martum. Mapi <laughs> nuk është mirë. Po pse më çaka babi ndëntension <suk> ba me Jonën? Pa babi punon me dy kohë. <laughs> babi, babi. Ai <laughs> punon me dy kohë, dy kohë. Babi punon me me me dy, si thonë ato. Dy kohë. Jo, dy dy dy llogari në këtë biznese që marrin një llogari. Dy nipte, me dy nipte. Me dy nipte. Mund të mos mendin se ti je budall. Po prandaj. Tani, a, ah, folë babi. E ke, babi me nipt punon me mamin, po e ka lënë pasiv si nip. Ëh, po me... këtë nip tinë e ka për për gratë e botës. Jo. Po. Shi, shi, shi, shi, shi. Këdaços. Këdaços. La, po, pata. Babi, babi, a ti e shofat urin minut dytë. Oh, gjej kam. Urën, urën, urën. Urën, urën. Shi, kam nuk e di, a do bashkohesh me këtë informacion që ka ardhur tani nga një idiot. Unë zënguni shtoi idiot i kam qejf ku kam nisë materiale. Shi, kam në marrdhëni në shift tani do funksionoj kështu pra, për një marrdhënie është ndaçme? Po. Do tje si puna Youtube, pra me klikime Sa më shumë klikime ka në qift Më rëdhën e seksuale uh -huh. Joftëm të ndihkë në emisionin ja, kushu kushu jumin. Jumin. <laughs> Pos, Kush u amë në origjumin Kush i numëro klikime <laughs> ja, Nuk e ti pra, në qifra Nuk e ti, pra, është privat Qëtë më do të alim dhe rën hapë Në do më thëmë të shi Nuk i numëro si klikime Me sa klikime për shumë Nuk e pasë oh, herë në funit Unë Në 2025 në kam pasë klikimi në funit Aha. Uh -huh. <tip> Klikova mir një dy herë. <tip> Alo. Hamë ku jë gabuar? Jam këtu jam. Eh, thamor vision. Ha. Do hapet qe Ilbienia? Po. Që sektori s'exit ah. dojet Ilbienia. Oh. Po. Më më më më m'i marr po të marr. Mhm. Ende qoftë Ilbienia. Jill Albania. Pra. Jo, AMC. Chill. Dobër, chill. Albania. Domethënë, AMC. Me çë? Oh, si, don. Chill. Chill. Chill. Jo, jo. Chills. Ço dhe i pra? Albania. Chill. Si prap chill. Le, mos e diskutoj. Le, s'është më të fund më. Gjo mu. Hy ke nël Albania? E kuptoj? Zjedh në Albania? Mi, për po mi, po çfarë bota ty? Duhet të deklarosh sa heq më. Oh. Ku ke marrësh ti informacion ti me shejton? edhe kanë një shprejnë atyë këj këllë bëgjnja. Edhe thot shprejnë atyë kënë këllë me grunë, kënë këllë me kararë. Ja, e, po këto, bëjtë këtë dhe për dy punësimi, në? Po të këllë të rëllat. Për qërë qërë qërë qërë. Edhe për bëgjnë atyëshin nga tru shumë, se kënë qëpana atyë këllë edhe kujtu nusë e gjizim përqime dhe flokve Dijgjo, për ti këshim dëzagonisht që një pastor që që dhe e fut me këto apo të fut shteti, dhe dhe Ola, shprish realitetin Sa erë shprish realitetin? Ola, shprish papa, t'i dhun Shprish papa Papa pupi, <bubi>, papa papa <laughs> <gazim> pa papi, pa papara po pa, pa, pa, pa. O të gjetë, kam vjetë njërë shpijën ty Në i këshu Robin Hood e ka thën, shi, ka ja ka dhën Një atyke Se kapi <gazim> Ska sinjal Ndukën Po në i morën e shpino Në gjithë patë që një kishim ne Morën një një një një bërën palatë të cepin gjithë bat që që mund t'jini bune palat edhe të cepin e tretë e mund t'jini bune palat e rri posta e rri posta e rri posta e rri posta mi a ton moj i legë, për ta si nuk cil një pyrdhja fundit pare se t'lergosh a shep duat mene me bërin e brumit për buk bë që më siguron të që ti hedh krip apo mos ti hedh krip unë them i hedhja kripën bë Shqeqer mos i hitë A shqeqer mos, mos, yeah, mos i hitë A shqeqer mos i hitë A shqeqer mos i hitë Mos i hitë shqeqer Sepse veç, veç dombo Zabonish me grun fje gjatë mm -hmm. Grun e po grun si fje gjatë Grun, grun A grunit A grunit Se dritë Grun janë si t'bjitë Po gruni, gruni Grun me fje gjatë uh -huh. Se është gruni vjetër Që nuk, nuk hypi në këto insektit dhe një lartë Po I vjetër e është rezistent Kërse kuj shkurtri Wow, e, e shajtëm të sportelishtë. I të të farëm se bosh t'la vire. Yeah. Edhe ty u lajnë, edhe ty u lajnë, edhe, edhe ty si unë, ja kam prea dhe këti. Okay. Bye, baby, bye, baby, bye. Këmi që i kam prea drita, api, pas kam prea dhe synet likun. I. Edhe ku të bosh këtë brunin, këtë kënoj. Uh -huh. Me më lypti mu, ja. me më lypti mu. Po çesë të rrok. Ku is book picsi? Jo. Ik nuk e di. A dhe disi vie buka? Po kepsi që ha, buka kepsi. Më dëgjoj pak me vëmendje. Këngën që ke që na llancove rradhën e kaluar, ke ke korr shumë sukses. Tani do të kesh shumë problem, oh. problem. Do të kesh shumë kujdes tek ritikimet. Mos të ti marrin këta 3 mërë të? Po, kam bëllë i varianti, të kam bëllë 2 variante Që varianti ki bëllë? Që variante është tekno Po? Uh, Këjo është i fëki është në fare këjë dutin Këjë dutin i ado Këjë dutin i ado Këjë dutin i ado Tekno, po Ora, u, kjo që më gëmismu, për të sekund Me sometimes too slow. <laughs> bo, bo, bo, A, is to slo Filo ajo Po, po, po Makroni super këmëtarën la A, yeah? ah, e, e kam, e kam Jo, e t'i këta është, e friq me Ervejn darken, babru, dalin zi të kërty A, dhe ipit e që boj kanë da hunin vetë 3, 2, e t'a thëmë vërinjë ishtë? O, oh. më zemë ra 3, 2, 1, go Let's not be shy Let's not be divided wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Let's not accept adi, adi. A global aura which will be A të të të të Decided A të të Sometimes it's too slow. Oh oh oh. Ah, babruja lart. Ti gji durën nga babruja. Oh. Ah, ç'a ritmi. Ah, brawa. Shemi pesë e paskoçanit. Ah. DJ Vance. Po e pëlqej. Vullai. Ne kemi çik muhabet me ty. Dgjoj, un them se ti to Wasim. Po të vjedhim? Jo këso vllai. E lutem shumë tash. E lidhur është? Po jam se s'është jote kjo burr. Po kësht ti Robin Hoodi valla. Ja ka vjedh këtu e ke. Nëse ti e ke bodi këtë, unë të jap, un domoshta të, të, të premtojë që do të bëj çdo javë këngë. Mvdhëkshim plakat <të> po. Nga <plakat> dëprili. <dhe> Zëra <të> <të> urime. Ke ardhur aty ku, ku ku duhet, me <të> <të> shpirtin. Ke posta. Unë jam. <të> <të> E, pe cekështë e bomë Jënë shmenë du një alë Nëse ka borë vetë I premtoj qdo javikën E, mënë studi bërës Si qëtë ka wow. Si qëtë techno Kjo është, uh, po, techno. Techno, Tecno, techno techno, techno, techno, techno rave E, miqë E, a kemi shite e fiqë Kemi një si ariqë në WhatsApp-iqë A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Pjusë sri thënëon, da ku shështë dadi? E, bënë i mirë, bënë i mirë, nuk edhe, Italia. Se mos më delë, thote edhe DJ babruja në ke dokumentat e Epsteinit. Uuuuuh! Oh, Qësë oh, bova kita shilla? Bova killa? Mi mirë, mirë, sigarët. E, ne më presim dali në i këshu, në to, në i papë një... Papini. Me që më gasmove për Epsteinit, kam një informacion shumë interesant, dhe, në, se punaj gjurës shqipë është gjurë fantastike, DJ. Se përdeni, sepse... ë... Uh, ka të bëj me emrin e këtij pra Jeffry Jeffry Jeffry Jeffry sa e bukur është pra Jeffry Epstein më të prandajua shipe mbi emrin gërmat e para fillojnë pra 3 Eps sepse përmendoi që dosja Epstein quhet dosja Epstein po vetëm në Shqipëri sa e buresh do të foklasim për marrëdhënë seksuale për Hussein Gurde Jo, jemi kaç kaç. Ço ska bokavri, ë? Abstein. Abstein. Abstein. Ju mund të di që. Abstein. Këna vërtet. Abstein. Mirë, nëse jeni interesuar për ditën ndërkombëtare, do ta masakrojm, sepse ka asgjë në ditë, që është dita ndërkombëtare e <laughs> Shollës. <laughs> Mh, hmm? ja blet rezën. Rezën. Okej, oj. Shullu abuzifoj Erosia shullu Mirë, historija shullus vjen nga shumë që i gëmë parë Vjen nga kohë kur njërësit të etsin zbathur dhe kur akoma nuk ishin shpikur rrugët e asfaltuara Bravo. Një qënëse rrugët në atë kohë ishin plot burë e thera, njërësit këthe eshin në shpi me shumë dëmtime në shputat e këmve që që nevoj i buri Njerzit të vrisnin mendjen, mm -hmm. pasi vran mendjen dhe shpikën shollën, ato nuk i vran më këmbët. Shebur vrit mendjen që të çpothosh <të> këmbët, që mos i vritet. Vrit mendjen që mos vritet këmbët. Po, shumë bukur. Sholla e parë prodhuar nga fletët e spinaqjit. Shi, shi, shi. Oh, shi, shi, shi. Spinaqe, sa uspinage. Dhe vit pas viti u shpikën shollat për lëkurë si lëkurë dinozauri, lëkurë gjarpri, e famshmja bolla, bolla. Sholla, sholla bolla. Po. E më pas lëkurën rinoceronti. Por Shollën, por Shollën hapën një shkollë që quhet Shkolla e Shollës Bollës. Po çka ka? Po. Është kocacionin durrës një nish sholla. Një nish sholla po. Ëh? Dhe nga kjo shkollë thot Laim Kanganit, lindi më pas de promesioni Kupçarit. Kjo është historia. Dita ndërkombëtare Bollës e kësaj shollës. Shollas. Tani është sholla bejora. Tani ne të këndim te një muzikë italiane, vera. Të cilja të bën gogja bui në Erovizionin e para dy viteve Bëjt fjallë për Mane Skin o, Ziti e boni Ziti, Ziti e bone. boni Dhe ideja është të të të një që këta bëna është shumë sukses mm -hmm. Sa që ishin support i grupit më të mëtë mirë botërarbe se për mbëndimit tim Rolling Stones mm -hmm. Vini mm -hmm. huh? ta për parë bërën u në mapin Mi pëndoj të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të <laughs> ah, sholla, sholla, sholla. Ah, sholla. Shiko, është një kitaristash vajza aty më duketin? Basistja. Basistja? Po. Basistë. Shumë. Pjesh, pjesh. I bë bas vetëm. I bë bas. I bë bas në tonalitet të lartë. I bë bas. <laughs> 91.1 FM. Hey, first platform. Ma je knipkuje moj valuk e prer, ma lette rugove moj po frinë. Ma kamara e tia moj es po ma hesh ju shegët. Veshni u i rugove moj, monta ma calda. U i rugove e pikshi pshnit. 16 të torë, një revolucion i rinu mod vjen në Albimall. Konceptet më të reja të dyqaneve Aisha, Bershka, Pullen Bear, Stradivarius dhe Zara Home, me koleksionet më të fundit, duke s'jel një përvoj unike për gjdo klient. Kjo nuk është jesh njëri hapje. Êshtë një fest modë, që nuk dhe të haroni kur. Ejani dhe bëni pjesë kësaj përvojët të jash zakënshme, ku stili dhe energjia të kohëm për të kriuar magi. Nga data 16.00, vetë të më nojë Ljimallë, vendi i familjës Uaj. Qesh ka bën jetën marë të letë me pakët e reja e për post për e të infinite. Mu i me kontaktu Bobin, mu sigurë si s'ka arru kur gjënë dëshanë. Nëngu muzikë pa ndërprikë, në që të të sënë partë. Në tjirë shokën njashtë venit, në numërë ti të përkës edhe kur është në zonë tjetër këvore. So bro. Me pakote infinit, kipakufi minuta dhe shumë internet Kosov, rajon Evropë dhe Amerikë. Beso, nuk ka zgjedhje më të mirë. Ipka, falschlied. Dhe e dim që të gjithju do një cilësirë, dhe ne e kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuarë, edhe këto e kemi. E dim që do një dizajnë, e kemi shumë të larmishë, do plakat më të mira dhe hidrosanitarët me dizajnë unikë, or edhe parketin më cilësor në tregë, <hah> edhe këto i kemi të gjitha, do mobilitë. Do të minim, do të zgjedhësh midis brendave më të njohura të botës. Edhe kë i kemi. Ne dimë se ti donjë një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku sesia s'ka pse të jetë shtrenjtë, e janë i në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë. Find us on Facebook.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 Go away from me I hope that it'll get you in my You're hard to stop anyway We need to fetch back the time They have stolen it from my Hey, hey, hey, hey, hey, hey, um Luku Luku <laughs> Luku Luku hey, Oluko E tani me rritëm rritëm gozhë rritëm ëh ëh mirë më tepër e, e, e ulëm pak sepse kjo këngë më e marrë mali për këtë këngë shumë e bra këto këngë kush e përshëndet ëh është stolen dance milky change uh, ëh është një pandë shumë e mirë, sepse janë të gjithë uh, instrumentistë të grupeve të ndryshme dhe bëjnë bashkë këta që gjuhet uh, Stolen Dance Pra, edhe pse jemi në grupe ndryshme, ne tjetë, të ndryshme, në mund të bashkohme -të -të, po, -të, ja, si <laughs> të të të gjithë Kjo e që duhet ndodhët një Shqipërijatë Popullimi <laughs> ndërshë për Shqiptarë për tjetër, që ka? Një më ja, si gjithë, që ka mërë, që ka mërë, a mërë, a mërë Se në tremi Kam një këshu një lid apo ah, po rrafin vezën po rrafin vezën po rrafin vezën ok po punëshëni për deka mas turbim për shkollën e dekare që është hapur na shkolllë gjithmonë të për gjithë ato trinj që nuk duan të funojnë ka marrë vesh që shumë televizione i punojnë si opinionist po fix a? fix jam nuk e di sa <laughs> <laughs> i vërtetë dësh aty kanë artizanatin edhe po kur bëjnë kështu si të ndijeshën kështu që zihen me oh, njëri tjetër pastaj hopa hajde ikim pimë një qofë për sa sa janë shkoltë si dallona janë të majtë po të djatë po kur mbarojnë shkollën këto këto ti do punosh për të majtët, oh, do punosh për të djatët. Me biri. që jemi te kjo tema, uh, ajo ha debat. Uh, ajo, ajo po, nuk e ka lupgë edhe paska bësh shumë buj. Ja mos ka lume me të majtën, me djatën. Pra që bashkimi dhe për nuk bën dakord asnjëherë, po vetëm tek pjesa e Maxhukut bën dakord. Aty bën dakord gjithë. Tek Maxhuku po. Pika liqse. <të> Më një zëtri, të udor e dërë Alo, amë zikallon ju Mirë, mirë dorë Te udor të dërë ajëm Morëm e që nga si Ja me jasikam Amë nga keni bo, zikë një Ja, me kërë dë të tërës Më në klinik Qa jeti më? Më në klinik, do bëtë analizëm Sa mirë e bon, sa mirë e përdoro. Mu qepën këta xhokut, a mos e si mirë që këndruaj un ngjyrë. Dhe ja, mos tu emron po. s'është reklam. Jo, jo, Ma, jo, vë, vë, vë, vë. Ja me më qes më kalon mendje. Tanë po pret përgjigjen apo e morë përgjigjen? Po pret futem brenda. Ha, ha, tani po, të të mesajn, ja? <laughs> po lizojn, i. Po ç'a do japish? Do jap gjaku urinën. Çfarë të bëjë? Nutelën. O Teodora, ka mundsi të analizosh të mesazhin apo jo? Po mund të analizoj un ku dijon ti po volin. Asë bëshaka bëshaka. Em. Hey, Ndëm të shokët i që bosi, që mërë në gjyra i qiri vareze, tha Chana. Ha? Jo rrë i dëshumë, por në që mërë në gjyrë, tha, si qiri vareze, të promur gjendë të më zvital, tha Chana. Për qëmë që? Shtrojë një pojë një tonë në lizër të një Për qëmë do të shi? Dëshi unë kisha që probleme kodefunit mm -hmm. Ha? Kur urinuja Po? Dëmë të më thënë Mësum pikojën Azorinoja. Thotëva kështu. Dën doktor i parë më s'do <gjit> rrihedi do pikoj, thaf. X-s'ke djot. Po patjetër. Shkoj te doktori i dyt, dytë, thonë nuk duhet pikoj, duhet rrihedh. X-s'ke oh. djot. Edhe doktoru sman veshë, njëri. Po ky doktori i tret, as s'do rrihedh, as s'do pikoj, thaf. Po më më qet bojun dashij, të jesh. Sa pra gjot duhet bësh? Dyshem da për gjot keqen veshk, po. Edhe ja s'mërdhi këtu gjëra. Si i nin? Tong çka mbivëm. Patapag refluks me emocionet. Čer, čer. Uh -huh. Po un jam. Ti ul bandallona. Kujt i thum am njekës. Jo jo jo, pozitiv uh -huh. ungrisje, po. Aha, doli pozitiv. Ulja ona to niveau et cholestérolit u ngreshin. Sa mirë që e bën. Mirë që ndoktorësi e pompitë <laughs> telefonin. Doli na si doli pa pa pa pa jona pa meze pa meze do. Al, domethënë, jo pozitiv është. Në rastin e doktorit, e doktorit. Në rastin e Teodorit, ë nuk kollet. Gropsi. Fshij pra. Po pozitive apo negative? Ku është stik? E shikom ty. Ah, shikoj. Po shikoj. Çfarë ngjallë më u bë? Jo. Më duket se paskem një gurt mall që fshikza. Gurt mall kë fshikza. Ai një sekondë që tul pantallon se do bëj eko kë tani joni. Deni joni live më si bogurin veshkam. Kemi veshka. Tu më kë fshikza. Shik fshikza. Hadi ja çabogun. Katiana. Kipi si ka vono si no. Ti këngës si dragostunja. Fat rrotulloim nga grad tjetër? O like u ke. Kemi 100 200 ka qenë loja që kështu trekë a bazari rrotullohet pa pa. Bobshire do ka. Si ka, si ka gurulla. Duket se janë 2. Një që ka shkëm. Po si sa mirë çka harmoni me fshikëzën. Po sa mirë. Po, po. Efekt harmoni, në harmoni që vllai. Më si screenshot i di kë punë. Oh, dalo, dali më shikoj më. Dali më. Dalim, dalim, dalim. Gati. Din një o thë lëzat Ma bën me e si, ma bën me e dorë Jo, është të shketa Jo, po fizim duke se ke konsumur e thë lënza këto 2-3 dita Po, i, ishim në Ku? Kjo, që e ka kjo men Në Gramoz, në Gramoz. A, po, po, po. Me i grupi talion Shkisë o lëkë ministrit Edhe, po, Të mozi Edhe Pok, këtu të urinoj i të vëdorejxan Ta mosh këtë kovën Pjo, jo. <laughs> A, vetëm gotën e voglë që kom dorë <laughs> Vali, ja, randi gura doktoresha. <laughs> Doktor shik za dolën. A po fazia patkama. E... <laughs> Pritë të kërcej. Ja, ti di? Wo wo wo wo wo. E më i pajs gamren e lagurës. Sa sipas kë? Dogën gjeng gurtomfi. <laughs> Edhe po ju thoj jam. Shikoma ti, Vali. Aha. Dish kuma ti ngramoz? Po. Nuk po dilqin thollëza që erdhën me gjujt te italianët. Po. Edhe dola un me ndjell. Në u the laza. A shuni na se laza? A shuni loza? Dher, dher, dher, si e? Në u the laza. Na senë una indri shohim filloza me Florin. Ti themi kështu, ha? Po, edhe dysh <laughs> <laughs> i ndalin. A jendet ta bëjmë deri re? Po. Në u the laza. Ah! Po ti, ti që ke gurore valla. Gjithçka ka lidhje. Nuk është as si, ha? Edhe dolën filloza kur të ken hyrë ata të gjithë me çifte me fillun iz atçme mu 30 mm. saçme filozofëve my mm. <laughs> minimum me ment is it the luz mashkull filozofi filozofi hape ah. përdore hajde me mu dhan qoftë do të shpëtosh kush urin i llazit po po ti po. <laughs> <laughs> <t 'eshte. laughs> e shpalnë seks mashkulli i filozofës është filozofi lemë zemrënshme edhe më morim futi masi guve mm -hmm. edhe më tha rri këtu tha Nëm kanë gjujta ata italianët fort vallaj mesazhme, po nuk e disha që maja isha shumë saxhme. Oh, superpikat. Iomë thonë, thonë. <laughs> Ku <Kjo laughs> thonë vogël që kryi saxhmet? <laughs> kjo është arriti kaq, kaq dorë nga guri, nga kë kjo, uh, si quhet më, guri i kamrës, domo fleksibël pra, e thon. Ah, është edhe më that doktori i tha ti për vje ke jetë dytë këtë vë kanë gjut 69 salcëm kishin heqë nga trupi. Pozi kulles makaronash. E bukur. A mund të djej kë kurumin dashun këto salcëm të kapnin lek? Kurumi, kurumi. Na humbi kurumi për atë ditë. Ma ma ma on e papa I never. More I seems like I'm hungur. Ës këso një një full night kot fare. Ku kurumlla. E thot doktorë, dizhinti dha. Me të shtrydh lyrë që të e, në, a, që e e, oh, Nuk e kolesterol, ke kolesterol lyrë <gibit> O doktor, t'je di që ka rrasë Që doktorima jam Teodori Teodori, a, a, a dhe dhe dhe dhe dhe dhe E Odoro, dalë mi shikë se t'je Kepër asë që kam pikësim derin Po, derrin, më, ke e ke po, a do me t'pru në njimëm Po, po pa t'jetër ova E ku që rrut derin, se pëse keme që rrut derin Po, e di me që rrut E ka qimin e shkurda E për me t'mile e qimin e fyt Kemi bërë bërë më lezë aty Po A në a i rru dhe Si do kare Der kare Der tas pas. E do me smuzo a, E do me shkryjë <laughs> E do me, <laughs> shkryjim, me shkazim A do t'i qëth mojat Oh. Der, bish, plom <laughs> Kena dhe plom, bish, der <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nuk e di si si mërë në kafshet Vesh me njona tjetër në singilatri Vetëm neve rëbëve në ngilatri <laughs> <laughs> Kemi plom, bish, der Dhe der bish, plom Veshët duke të reciklo, no? Bon, veshët bon një liko Ja <laughs> <laughs> Ai më çojmë ato. Edo. Glikomi. Aha. Ni jomu. A dhe provoi er. Për fat të mirë do bish. Glikovishit. Mrekullia. Po vet. Ja. Morim veshët dhe i fusim kryp pa ze i fusim sheqer. A odora. Dora kur do vesh Tiron? Ja, se ti kënë gurët Se që e kam oh, oh, oh, oh, oh. sot zyrë për në time Kur të dishtë të rronë, mos e lepëm të kumë E, i gjithë që kësi bokur kërëcej E, po ti që e ka si këto, si, si për tabull Për të bërëm Gjash <gjubil> njish Gjash njish O, zonë no. O, zonë, në je bjetë dhe javë A, të lungu E, dhe javëmë uh, Edhe javëmë se vjen njoni nga Dibra Nga proa ri Jo. Çeka oh. <laughs> promësë, çeka promesë ti ka ah. luftë me njerëzve. Ari, ari. Jo. Ndodur me fikshim ose ka i shoguin ka i ka instal me dera, më Ome... kërqi derë mirë, me instal. Po, ç'ka problem derën? Jo, uh. nuk e ka problem. Jo, jo. <laughs> un zakonish i vja filma porno. Jo, ke një ferm që ishim aty. Fermë derrit, a? E të bindej derri. Shkoni aty, shkoni. Hajde li këtu, vinin. Qerceli, qerceli. Bravo. Tani do zhivni filmin, i thonë ai, në rritë studiotë derrë. Tashu ë? Por, çm. Ë fantastike filmi. Si Ro Cosiderri, s'e si ka ai? Si Ro Cosiderri, o Teodor, a besoj që e ke dëgjuar këtë variantën e doktorëve të mirë që ka bota, Por shumë për shkakun për mospasur probleme me prostatën. Po. Çfarë duhet të bëj? Duket më stervip muskulin e digës prostatës. Po. No. Po, drek ndark apo vetëm një herë në ditë për shembull. Mumë zë mu humm ka qellu gjenetik që inse de gom gofford muskulin e prostatës. Mm. Aj forca që ndroka kanalet kur jam kur Ajo ku, problem ku, ku, si për telekomandës ndroka kanalet, aq aq fort është si muskul. Si <laughs> po do deri si kuptohet si ka prostatë bash. An deri. Po ti bë. Eloz Zeligstein, Zeligstein nga mbraptherin. Ishtë këllqesë u matritë që E vato, dhikim njerë martaneshë Zë kanë dërë të mjëllin martaneshë O? O? E pojnë dërë martaneshi Naj përgjële cëtë të lo? A dërë A dërë A dërë Këtë janë disa loj dërës Janë dërë a përshëmë që vinë në qefë kur i këno Edhe oh, i boj qefi Para zemë e vdek Para zemë e therë Zagon një që ti në martanin Qëtejmë kongën e elba skëndirejmë Qa kongën xa? Se ti e motiv jetën së ti me <laughs> ah, I boj qefi tërë dhe lëqohet Gëpë figënë të të I egrë apo kë i budi? Lengzot. I budi zë <laughs> i egrë I që i budi? I egrë filloj së buden nga dafinas dhe shiri e siber Lëngzoj të erë Doro? Po po po. E jago ninzi si mushi me pish. Eh? Qartë? Po. Dërpishë? Po. Çafto me mush. <laughs> <laughs> e mush me pish. Mundi me moll, dërrmollen. Dërrmola po po. Mundi me dardha, dërrdardha? Ne mundim me vongole deri idhi. Na, dia dhe fama. Nik tashëse te prova, ha. Do shumë e hidhet ajo. Vongole. Deri deri dor pa çka. Ej, hija jeni se mos po del prap. Oh, no, no. <gjitë> Zemra, me kujdes aj eh, di veti. Mosrim <gjitë> oh, me <no>, kokpost. <no>. Duhet me hap korsi dyt me dalta gurra. <gjitë> ja vesh. 5x10 gurët me 6xbesh komplet Nuk e di si arrind Jen gjallë ca njërës shumë Trako Flori A je gati të kërte rubrika më Më spektakulare Që është? Që kemi ne Adi është aqilasht oh, Gati Adi dhe përshëndes Jepi. Jepi A tërë të fillujon? Jepi A tërë Adi është aqilasht Sa ku kalin dhe Adi Paketat ishin me qese dhe me letër Nuk ishte karton Bravo Adi është aqilasht Sa ka prit 8 vite Geporti Andalusia Dresa erdi Kristoforo Kolombo Gjistoli duhani nga Amerikale <laughs> Edhe <laughs> i thapa saj A pra ma të rritë një <laughs> Adi është aqilasht Sa që arat Fyshin me dorë Jo me kësë thyrse Adi shë aqilasht Sa që majtë e me mua betë mojësiju Ndërë i sabatit za hapidatin Adi këzure për Adi hey! Hey! Edhe, pra, Adi shë aqilasht Sa në të konë Vëtësë kishtë të detra Ha <laughs> ha Jo, jore, se këtu <laughs> jo, të kapi burtë Jo, netë të janë sotë Kisë dhe ki... gazeta <laughs> <laughs> Nuk i tipë se mu kujtua ta që Adi shëta që i lashtë Sa që nëmërin e amë se ka një <laughs> I përri I përri me këto mesajë direkta, Flori Oke, okay, sa të më vici këtu Sa të më të zbardët, sa më të zbardët Qiko, qi... do në një diçka për hero gastritë Më thua, më thua Ata ta kryon, po, të të përëm Përëm, kryon, kryon, kryon Përëm, kry Uje, yeah! yeah! e po pse slehemi me cikme Ledionin e madh. Po, do lidhemi. Yeah, do merr jap prona thot e investitorve strategjik mm -hmm. dhe dua jepja atyre jo strategjik. Do të thon Arianit, votbra. Bravo, bravo, bravo, bravo. bravo, bravo, bravo, bravo. bravo, bravo. Uh, përshëndetje nga Holanda. Uje, oh, Amarildo. Touch, touch. Në Shqipëri e ka shumë të thjesht Robin Hoodi. Mvfton një tender të mos vihet nga caj nga tsajca tsajca oligarke nga tsajca oligarke por të shpërndahet tek populli dhe i pasuron të gjithë njerëzit e ndershëm bravo bravo marilind edhe mesazhi tjetër ka ardhur nga Trump i do të thonë nga Dzhuki Hello good morning from Washington DC Ku një papardëgushënalade Ne jam ju angishtim 10 din dije din Marco Rubio vë dorën për pajen. E psh. Ne dëshojmë që ngjesh mëjesit që ndjekim The best station of the nation. Epsi, Epsi. Si e kemi mëmë më dhe jam sot? Mirë është. U hap supra ato strada Librash kort se më ka mbetur komshia ime 3 ditë so roulade të maleve të Librashdit. Oo, oh, po për na dragostui, pra. po. Dragostui, po. Ka rënë shkëndij. Një Një dolli Në dolli i sëndash në New York Times uh -huh. Për shtetët më hajdu, hajdu të më të rezikshën bot Në Shqipëri, Azuriva, Nepar Hajde urime mm. Në titullin në një rame zë 20 hajdu tët Hajde me këpini <laughs> <laughs> <laughs> a great again Fërën lirit Fërën lirit, Mr. President Fërën lirit, Mr. President, <laughs> President. He, <laughs> <laughs> Atërë uh, Tani do vi një variant shumë i lezeqëm mm. I Janus këngës për. famshme të e superstarit Art Xebrea. Kënga quhet Jon, The Man in Jon. Jon. Ky emër marr nga Dedion, Sion, Sion the Man, si, po si, Jon, Jon. Vjen në një variant remix nga miku kolegu shoku DJ Sardi, Sardicheo. Së bashku me ka një kshuaj label Sardi Zeiss. Pra është Sardi the Zeiss. Nëse pas tënd do që the Zeiss ose Xama Zeiss. Uh, featuring X Gemino Gemino Gemino çu do të thëj, ha? Po, po. Dhe kënga është Jonardi Xpress 91.1 FM. <laughs> hey the platform. Prishtinën tam As njëni prej neve nuk hlen Pyre busën lësh nuk t'len E në silom pshtillom Silom pshtillom Taksin tam As njëherë me prit nuk bjen Të veshtire se të dira t'vjen Hej hejn bicikletja Kesh gen një 110 nuk këti që ki kështnica I kesh gen një ty pulicat To pulicat ka më bëtit kej Kosovar dhe buktik Prrrrrrrr Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Blue taxi. Zoti president, na kam pushtuar ditën e mërkurë. It must be China. Call Xi Jinping. Hey, she did do invade Wednesday? Tasi nom di mos vhaka. Then it must be Russia. Call Vladimir. Do you know what you are saying? I'm not a man, I'm not a man, I'm not a man with Ukraine. What the hell are they? Romania, Ukraine, Armenia? Mr. President, I'm from Albania. Three times. Oh, it's Rico Shen. Melania, and I'm in the radio. Rico Shen, at 7 o'clock, at 12 o'clock, on Paper Radio. And I'll be back at 7 o'clock, at 8 o'clock. Find us on Facebook. Instagram. People Ready Radio, Radio. 91.1. Ah, sa doja një kafe tani ose diçfar, më mirë një ëmbësirë. U, e gjeta, më duhet një udhim. Po ty, të vajti mendjat e ndonjë nga këto? Kjo është fuqia e zërit.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 That they love one day, Dr. Wade Just because we check the guns at the door Doesn't mean our brains will change from hand grenades You 11 on the psychopaths sitting next to you You 11 on the murderers sitting next to you You think gotta get here sitting next to you But after our lifestyle, please don't fall Time is very well they say no flowers have a certain smell yeah trust this you's not dimension they say they can smell your intentions you're living on the freak show sitting next to you you love somewhere people sitting next to you you think and then i did not get here sitting next to you but after all I në potin e shaf-shaf <të> nuk ka harën si se nga vjën ti Këtë grupi, qohet uh, Shochata njiste një pilotve <të> Kështu qohet njiste një pilotve <të> Njënë qohet njiste një pilotve Njënë qohet një të rritë këjiste njëshi Por Superkang, uh, superkang Dhe këtë orë të të or, të dachurmi që jenën live në riko shet në Paper Radio All Over The World mm? E kam radhën umë për përshëndetur Parës e të rritë kujtëm dhe njerë temën e cila është, nëse ju do ishit Robin Hoodi sot, çfarë do i merrni santikë këkon? Dhe çfarë do i jepni njerëzve? Po pra, ose kujt do merrni, kujt do jepni? Ha te padasi, mobilizohuni çik, merrni, merrni diçka dhe, ja dhe, dhe, dhe vitni, s'ka problem. E, dhe dhe Sa i duhet po ja vitni. Po po, ai duhet pra. Kjo është pak hai, filozofike kjo po i dashur Radit. Ti injekto filozofin. Po është mbukur. Po Florina prezanton pak me këngën si nga erdhit, çysh erdhit, si erdhit, si erdhit. Atë kënga që do ju përshëndesun, shume by standard shkruat bystander, s'është bartender. Jo, tander, <laughs> bystander, past bystander. Bystander, ja. past standardit. Po. Dhe është një grup nga Ferizaj. A për një qytetë? Dhe quhet qyteti. A. Dhe paka shumë të njëjta gjëra që shkojnë ose nuk shkojnë në, në qytetin e Ferizajit, janë të njëjtat gjëra që nuk shkojnë në qytetin e Prishtinës, Tiranës, Vlorës, Shkodrës. Ferizaj është një qytet i bukur. Gjakovës same, yeshe, Strugës, Orit, Etovës, uh, e të gjitha qyteteve shqiptare. Strugës, Ohrit, Tetovës, Çamris, e vërtet. Uh, Tuzi Uh, ulqinit Ulqinit pa. e shumë e shumë, shumë qyteteve të tjera të Shqipërisë. Omri, hola pa, po. O Honordi, Honordi, i gju. Ne dviz kemsua akoma. Ishku Honordin kuba, ra kuba në depresion. Ra buka. <laughs> Edhe shikojm shumë e bukur, i urojm shumë suksese çunave, ta vazhdojnë bën muzikë të bukur sepse janë të rrallë sot, të rinj, që bëjnë muzikë kaq të mirëmenduar dhe tekst kaq të mirëmenduar. Për... Personalisht jam gjithë sy e vesh. Na bëre kurioz apo? Nuk e kam dëgjuar.